ڈران مخترم آردن کو ده مولانا عبدالباری صاحب ده دوره تفسیر قرآن دا تتیس نمبر کیسد چپتوپا محلہ پر اگزی مسجد کی پر اکیس چین دوزار نو کی شهر ده دید ملائی دو پتہ یا ساتی رشاہ د سنت کیسد اینڈ شیریز مرکز دکار نمبر تائیس قبدالر احمد لازانیز دیمین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو کله الله دنا فرمانونو نه ځان بچګړې نو د برو دختنه او په دې برکتونو خدای دا الله ربول عزت آیتونو د دروغو نسبتو کو دروغ نه نکړه ته الله یا عذاب تراوې نو افا مینه اهل القرآه آیا بی یری دی عقلو والا د عقلو والا بی یری دی ایا ته هم باسن د دې نه چرابه شیدې تا عذاب زمونګه بیاتن دشبی وهما ایمونا او بی او می نهلوکوه آیا بریدي کلو والله دا کلو والا بری دي یادیا هم بااسونه د د خبرهه چرابه شي دی تهاعذاب زمونګه زحن په وخت د ساخ کې په هم علاابون او دیی بلووبې کري افام نو مکره الله آیا د بیاریدي د ذاابدلله نه مطلب سردي د شپې د الله عذاب رالی شي دورې رات شي په حالت د غفلت کې را دی شي پا حالت دا ویخا کیو مرات دیشی و حالت دا خوب کی مرات دیشی نو لو بھی دارنگی مسخری غفلت دا اللہ دا دیننا نه مناسب گنینو اللہ قانون ذکر کرو چیدہ اللہ دا عذاب بیری دی فلایا امانو مکر اللہ نبی یری کی گی دا عذاب د الله نا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تانیان اولم یه دل اللہ زین ایرسون الارضا آیا ندخ گارش بیعا قسانو تا جی اخلز مکا منباد ا پس دو سیدونکو له دې اسما کې نه په دې اسما کې باندې الله ونشاو کوم هغه وغواړو اسبناهم او بر سعودي تاذاب به په سبب د ګناهونو ددې ونتبع او موږ مهور لگاو علا قلوبهم د دې پزړونو فہم لا اسمعونا رضیع اقنقد بیا د الله پیغمبر دا د الله کتاب ته الله رب الیذ توي کمه خلق چې د نورو نورس په دې اسما کې پاتې کیږي ولیدې ته دا خبر اخهارانه ده کوم غوغړو نو په سبب د ګناهونو بدې راونی سم الله ربو لذا په دې لا سوچ پکارو سوچ کیږي پسړه ونتبوا علی قلوبهم اعمال پسړه مهر لا ګولینی چې پسړه مهر لا کیدو نو لا اسمعونا دی نک دی بیا اورینه مطلب سلین دی په ګناهونو کې دې حد تر رسیدلې دي چې پسړه مهر لا کېدلې به وګونی پر دې راغلې ني نو ده علم لاری بندی دی نزرت بھی ایمان دکمی غریدن نشین تلکا القرآن دا غقلی کو سوالی کمین انبائی ها چی مونگ بیانو پتا باننی بازی حالات ددئی اللہوی ددئی حالات مونږ پتا بیانو پیغمبر حاضر نازیو لیونی بیا حالات و ذکر کو لتسا جاتو ولکت جاتهم رسولون مل بینات راغلیو دیتا پیغمبران ددئی پخکاراو دلائلو فما کانونو نو دی ل بیما پاغیس کذبو چه دیو تنسبت د دروگو کلو من قبل مخید دینا کذالک دا غشان یت با اللہ محر لگی اللہ علا قلوب الكافرین پر زلون دا کافرون فما کانو لیؤمنو پیغمبران خوراقلیو خود ای ایمان نردو بیما پاغیس کذبو من قبلو چې نسبت د دروگو کلو و تا مخید مطلب چې چه د دی, دی مشرانو نکونو غر نکونو تطحید نه انکار کلو نو د یو ماری نن انکار وکوم بل مطلب دا چې د یو د خپل یو ځل نسبته د دروغ کړو او د زد د دینات دوا جنان چې یو سړی دی او, او سیزنه انکار وکي الله علیه په ظلم مهر لګی زکر بسی کذال کثر الله قانون ذکر کین چې یو ځل نسبت د دروغ او د زد دوا جنان نما ولا په ظلم مهر لګاو او کذال کذغان یتبع الله مهر لګی الله علیه قلوب الکافرین پسړو د کافرو وَمَا وَجَدْنَا موګ نو منندلی ډیر پی کې من هین پاب دوادي ماد دوا دی نه د الله رببولې دږ د تو هی دواده دا په ان جدنا اک سره حملله فسیېین موږ منندلی ډیر پهد کې فسیکاننا فرمانه ډیر پهکنا فرمنووي ساسنا من بعدیم موسا د ځاینا ترات واقیعاً موسی علیہ السلام په پاره د تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او اودارنګ مثال ذکر کئ د اغه چا چې آیاتونه د الله لدی او بیا یې انکار کړو او تثبوت د مؤمنانو ذکر کئ چې کلی ایمان رولل دینو د فرعون ظلم ته نه دي کتلې وکلکشي دي پاغې په دې واکه کې اوسو مقامات دي رومبه مقام تراات نمبر 126 پورې دي دې کی دعوت د موسی علیہ فرعون تاچی فرعونی ایمان ترابللو او دارنگی بیا فرعون علیگی دو جادوگر راو اختل دو موسی علیہ السلام مقابلی لہ او آغی ایمان را لہ سم بیا من با بیا اولیگ من بعدهم رسط ددین موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بیا آیاتنا پخپلو نخو پدلائلو الہ فرعونا فرعون تا وملئیہ سردارانو داگتا فزلنگو بیها ندی انکارو کو بیها دا دی آیتون زمونگنا فظلمو دی ظلمو که مراد دا ظلمنا انکار دی د انات دا وجنا مطلب دا فظلمو بیها د دی انات وجنة دا وجنا انکارو کد دی موجزونا حالان کدی آقا خو یو یو موجزا اگر دیر لی موجزا سریح دلیلو په نبوت د موسی علی السلام فاللہو ای انجام سشا فنظرنو تاو گورا کیفا کانا آقبت المفسدین چا سنگا و د دا فسادیانو تقریبا او یو ایتونو کې آیت دا واقعیا ذکر کوي او په دې یو ایت کې د ټولو واقعیا حاصل ذکر کړو حسنه ځهین کې ددارشی چې کې نو قرآن تاریخ ذکر کوي او ټیمپاسيدا نه الای فنزور سوچو کا دا سو فسادانو انجام سو او دا هغه مقابله کې چې کم مسلمانینو دا هغه انجام سو هر واقعیا کې دا عبرت موجود ده چکه کم دا بدارونو دا غي کم انجام شي چکه نافرمانونو دا غي کم انجام شه وکاله موسی, وی موسیٰ علیہ وی قرآن وو. تا قرآن او موسی عليه السلام خلکو قرآن نه به کسی وو قرآن واقعا اوه کومخ کی ورستی او ګورا چې دی کې سبق الله سور کړي ما واقعا بو ایتہ شکیسا دا کیسه کې کی بغیر ضروری خبرې لکه دنو علي السلام واقعا چې وی نو شروع بشي دنو علي السلام کیشته سورا دمر اوک دوا دمر پلنا دوره په کی تخته دوره په کی می خونو ا دوره په کی چتنو او دمر په کی بلان دا زنا ورو دا زنا ورو دا زنا ورو اخرې کې وجودي غره درې دا جودی غره کمزای دي دا سورہ دنګ دې داسمه کېنا په کم ملک لري په کماتن کې لري او دې سورہ خپل باس باغ زای کې دی رشه او بیا ددنې سورہ ول اخورشه کم په کم خواله الله یا سړیا دا تاریخي خبري دینې کای نو زابې کده تاریخ پتو او مقصد پرې واقعیا کې ارغه مقصد را کوته <قوش ترا> راخله چې د <كد> دې <دی> غرض <غرصو> نوح علیہ السلام یوه <يک> یوازې موسی علیہ <لحسلاتو> الصلوۃ والسلام ډیر کمزوري فرعون ډیر تاکتور موسی علیہ السلام بي وسلي <وصلی> فرعون وسلي <وصلی> والا موسی علیہ السلام بي فوجا فرعون د <دا> فوجو والا د لشکر والا فرعون مالدار او موسی علیہ السلام په دنیا په اعتبار غریب اخری انجام د <دا> چاخسو فرعون تباش آخری انجام تباییو حلاکتو او دو موسیٰ علیہ السلام اغنی جاتو وقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین زی مرا لگلشوی دا طرف دا رب د مخلوقاتونا حقیقن خقلق لالیم ورہ موسیٰ علیہ السلام چه خطاب کئی د دا دعوت دا دوران کنو یا فرعون دا اغا پلکب سر اغا تا خطاب کئی دا ای نم نو دا دا دعوت دا طریقہ خ یو سړی دې یو خپل نوم دې یو وصف دی لکه هغه وکیل نه ته وای وکیل سه دا لاده خبره ده ته کوم دا وره یو سړی دې هغه استاد دې نه تو وای ماستر سه بو استاد یا بل یو باغ کی یو صفات ده هغه خو صفات ده را په خوشاليږي هغه نو متوخ لگا نه ځکه سړی نو می بیکاری یا کله کلی ایداسی چې باز سړی په نوم باندې خپکی تانه به عمر کوم هو هغه سره به یو غدې فوج کی ببرتی میجر به نو کته تنه مخینه په خپاکی هغه څنګه مونږه هغه څه یو نو چا د پتا نوم لومبه په یو دا غ باندېونه به تر کی شو میجر شو نو هغه تاغه نو ماغه څه سی به وته یی کسو یاره اوس ویزه میجر شه یموري خو هغه هغه میجر سی به نو به یو دک څه دک میجر سی به نو یو سړی له دې دا نو چا هغه کم لکب بانی مشوری پا با کم خبر آغا خگانی اغنم وطواخلا. <تصفيق> ویا فرانو اے فرانا انی رسول من رب العالمین زیم پیغمبر دا طرف دراب دا مخلوقاتنا حقیقن خق لکلالیم حلا پدیبانی اللہ قول آلاللہ چنبو ان پا اللہ اللہ اللہ الالحق کا مکر رختیا ویور دروغ نواموین قد جیتکم بی بینت من ربکم اغلیم داستا پخکار دلیل طرف دراب ساسنا موسیٰ دی کنوی زلی مضبوط دی ترون ویلیو انا ربکم الالا او موسیٰ لی سلامتا سوئی قد جیتو کم بی بینات من ربکم را غلم داستا پا دلیل وطرفت ربستا سنا وی رب جو گربل لیوی مطلب دا دی چه موسیٰ لی سلامتا پا بریتو لاسو وحال جستادا کی دی بخلاف کم یاد ساتا رواني غلط زما مطالبه ما مطالب سدا فا ارزل ما پری د ما سره بهې اسرائیل یو دله دعوت در کوم چې الله اووم نه دویم د خپل کوم د خلاصی مطاله کوم زما په کوم زلم م کوه زیات م کوه نوسییاسی لډرله مشرله په کار دا چې کوم د ظلم نه بچ کې په کو زلم او زیاتې نه کوي د کو بچ کولو کوشش کوي او نه نه چې څومره زمون لیډان دي چې څومره زیاته دی کېږي د ډالرو د پیسوو د پااره لګیادي په کوم باندې کوي حالله او مال فرون ان کوته جيې طببیاتین دطر راغلی په مجزې په اطبیانو راړه د مجززه ان كنتتهې نه سودي ک نه کې ت رشتړ پهکو غدوله مثال سلام خپله همسا په ضاه یا صبانو مبیین نو دا اعد کاره همسای چې غوردوله ااجاتې وړه شوهوه ځای ده را س خپل لا د طرخنا دا د ډې لاس دن نه کې فإذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ دا او تخبین لپاره د کتون کو رڼا ایوهاله پړا کی کو نو قال الملو من قوم فرعون او یې هغه ټو د قوم د فرعون ان ھذا لساهر علیم دا د جادوګر پویا ته د دلیل بیس کی کنه دې وسوځ کی شي ته خدایاسو جې حکم دې دلیل زرا نو دینه جنور ته جوړ لشو وېدا خو ناشنا کارونه دین او داسې کارونه خجادو کر گئی نو یرید غالی ان یخرجکم ذوباس تاسو من ارذکم تاسو د ملک مطلب او غرض دا چې تاسو د دې ځای او ځای بمزه تاسو امرون تاسو سم مشوره راکوئ تاسو ما سو حکم کوئ وی قالو نو دیو توی فرعون او توی خا جادوګر دی غرض دا دی چې مونږ د ملک او باسی سم مشوره راکئ چې صحیح علاج وکو قالو نو دیو توی محلت مهله تور کدلرا وا خا و رور د دلارا و ارسل في المدائن هاشرین وليګه په خاريو کې راځم که ون کی يا تو کا چراولې داتا يا تو کرا بشي داتا بكل ساحرنا هر یو جادوګر عليمن پويا جادوګران مدثر غون شي را بولې وي ارجه دایوته مهلت ورکړه دلارا واخا ورور د دلارا دله او د درور له مهلت ورګه یو دا مطلب چې محلت ورور کا چې سوچو کی دي دوی مانا ارجه لالج ورګه دله او د ضرر لره د ضرر لاله ورګه اولي مطلب سره هميشه د بار د باطل پرست دا طریقې چې د خپل مقابل چې د د مقابل یو حق پرست ولیاړي نو دوی چې دا غخه لبن دی په یو دو طریقو یو خداده چوی یاري او د دې نادر چلاله ټول اور کیږي وګوره پری ده خبره وزارت بدل درکو د دې امور وزیر بدی کو دا شی بو هغه چل بو کو په خزانه بدی کینو طالب وزارت درکو مشر بدی کو ګوره د کلی بدی مشور کو په محله بدی مشور کو خو پری ده خبره هر دې امه چل چالو کړو دا خبري او توکړي او بیا په خاریو کې جمع کونکي راو لګا چې تا دراولي هر یوجا د جادو قرار ناغنشل وجاد سهرات فرعونا رال جادو قرار فرعونا سخا قالوا نؤوه دي ان لنا لا عجرا يكيناً ويبزن دا پار ان كنا نحن الغالبين كجر شمنگا ان كنا نحن الغالبين كشمن زورور قال نؤوه فرعونا هم آو وإنكم لمن المقربين تاس بايدن الزيو خلقنا اللارب لذتا تاس بايدن الزيو خلقنا ماتا داصحابہ زما ډیر خپل یې بیا ډیر به مخ واخ یي او صرف دمرو کې دې ډیر آتا پړ کوي راوی پر خو یي قالون دی بیا موسی موسی علی السلام ایمان تل کیا یا توغور دوا او ایمان نکون نه خپل ملقین او یا به شومغه غورزون کی ته صحبل کارتب ښکاره کوي نو ته یا خطړم به خپل کارتب ښکاره کوي یا به مونږ اخطار وکړو قالن او موسی علی السلام الکو غورزوی راسو دې صحکارا کوئی سراسې مسې څه سا پړې مړې مراوړي صداحکارا کوي فلمار كلا القو ذي اوغردول اخ خپل پړې خپل هم ساګاني سحروا ايون الناس نجادو يقبستر غو د خلکو واسترهبوهم او ويرول داي وجاو ديرات لوکل به شهر ناظم بجادو لې سرا خجادل دې د دې په نظر کې دي و او حينه اله وہی وکلام مون موسی علیہ السلام تا ان القیاصا کا وګرځا خپل همسا فاذا هیتلقفوا نثیر الیام تیرول موسی علیہ السلام 13 کړه دیام صاد موسی علیہ السلام ما یفقون رجدی سروغ دیلول وہی دېده دی همسا غانی وګرځولې سحرو ایون الناس بخلق وبستر کو دا دې جادو اثر په موسی عليه السلام هم چيو سوره د توه ا آیت نمبر 66 کې الله رب العزه دوی يو خياله الیهه من سحرهم انهاتصا د دې د جادو د جنات موسی عليه السلام ذهن کې راغله دامنډي وي نو فینصي په جادو کې اثر الله یې رښتا لري پکې امتحانا اثر کوي کلا کلا په انبيای کرام عليه السلام عليهم وسلم باندې هم وستر او دې او راتلې وکړ په جادو لوې یزدای په خیال کې جادو الله رب الیذ او کوئی چې موږ وې وکړ موسی علی سلام ته چم څاغور دو چې وی غورزول نه بس غار سی تلقفو لقد دیدوي چې بخلا کی اوشه واچې او غاخونه پیناو هي او دکته تیر کین لقد اگر ما الواچې بوډاګان خوړي وليتن نو نه دی وړګډیا چې خلاص غاخونه خوینا نه بس دی په کتابان هي دې تلقفو ما يفكون رجليس دروغ جوړول افق يفكون جديس دروغ جوړون افق دروغ وتوي نجادو وی دروغ حقیقت سنې خو صرف دمرې تظاهر کې سات د دې کې م الله سحرو ايون الناس فخلقوا بستر کو جادو نو دې دي هم صاد موسی السلام تیر کړه غسو چې کم دروغ دې خلکو جوړ کړو وقال الحق ونخاره شاك فبطرا بكار شوما كانوا يعملون اغه چې دې سملو کول بقولي بهنالیک د کمزوري کله شو په دغه ځای کې وان کله بو ساغرین او ګرځیدل ذلیلہ په مناظره کې تلته خوین یو سړی دی اوسیز دایدین او مثبتې رومبه د دلیل هغه پیش کین چې دلیلی پیش دا دلیل با پخل کو دا هغه دلیل په خلکو اثرین خلک به یو که کړه دلیلی پیش غل انبیاء او احیاءون فی قبورهم او ګوره د افلان کې دلیل افلان کې دلیل له هادا دلیلې ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام هو ګورې خلق مبعوقون نه کوي یګوره حدیثه بشکو استاد دلیل د په خلکو هوګي خو بیا با هغه کار کوي چې کم کار د موسی علی السلام هم څا کړو داسی چل به کوي دی دلیل سره یو هو ګوران کار اختیار دلیلو بیا بې معنی هو کو د دروغو نو بیا باغې تشمشم شین شینه غوړم غون ونه کوي بیا بوله اخلاصي په دا حدیث تاکور جوړ کړل دا دروغ په پیغمبر باندې یی کا فلان کی کتاب لیکلی دی دغه زازان راوی دي دي کې فلان کې بیا وویل دلیل گاز ګمبات کې چې خلکو ته پته و لګي جدا دروغو لکه د خلکو ډیر سختار کړو پړیو و ماران و هم ساګانی هغه ټول جوړول کانو ډیر خلکو د ښکار دل او ملک داکته وسموی دمره دمره کتابونه فلانګي کتاب به دور حوالی دی وې څم پوندونه را ورسره دمر کتابونه دی یو لیکل دي بل لیکل دي او دا که حالت به لاکه د فرعون دا عملګرو چې کمی هم ساګانی هغه دروغو نه دروغو هغه سې سل په پښتانه او متل کړي وې سل په پڑھو دی یو لوړ دی دلیل ډیر ډیر له اعتبار نه مضبوط ته ګوره دلیل مضبوط ته ګوره هغه ډیر زیات د د موسی السلام یو هم او چې هغه یو غرزولا دا نورو ډو فتنه لګیدا ا بیا خلکو تم پتہ لګی او مضبوط دلیل د قرآنی ا بیا اور بس حدیث متواتر ده نو الله رب العزت وایي چې د دې غامڅاګانی تیرې کړي نو څه چالو شو او قال ثابت شاک خار شاک ابطل ما كانوا يعملون بیکار شو هغه چې کم عمل کړه او غلبوه هنالک کمزوري کله شو د غزای کې وان کلبو صاغین او ګرځیدل ذلیلہ ذلیلہ شوې قول کیا السحراتو اغردو لشل جادوگر ساجدین سجدکو انکی دا خوش قسمتو قالو اوید ای آمنا برب العالمین مونگ ایمان روڑ دے پر عبد مخلوقاتو رب موسا و حارون پر عبد موسا و دا حارون علیہ السلام قال فراؤنو اوی فراؤن آمنتم بھی ایمان امراد پدو قبل ام آزان لکم محکد ایجادت زمان تاسو تا انہا آزال مکرن دا خوی او چل کار تم چې تاسوکړی د فلمین نهې پهېښار کې د تخریرج من الهه د د پااره چې اوبااس د دی نه او سیدونون کې ددي په اوافتالمونانو زرې چېپه بشي پ خپل انجام لا قدان نهید کوم زبه پری کوم ستاسو لااسونه په ارجللو کومستااسپې من خلاف دل مږ خبره تا باس کیدونکو هماتن کې مؤمننا تبدن غني زمونږ نه الاء نامنا مگر دا خبره چې موږ ایمان نه ولې دي بیاات ربنا پایتونو درب زمونږه لما جاءتنا هرګل چرالمږ دا مطلب څه دی تعویلو چراب زم ما هم خو درب معجزيول درب آیات مولېدل دلا اولیدل اولېدل چراب خو زمونږه بلې موږ به ځکه ایمان نه نو اوسا غرشتینی رب تا آواز کئی چه اللہ در ربم پری خدا ترشتینی ربم اخپل ربو گانلی نظم گیم دادو کام رب بنایز منگ رب افریق آلینا روالو پا مونگ باندی صبران صبر پا مونگ باندی صبر روالو یعنی منگ کلک کام وطوفنا مسلمین وفاد که منگ پا حالت د اسلام کې منگ مسلمانان وفاد کا وکال الملو من قوم فراؤنا دی زینا دې مقام دوا کې د دو موسی عليه السلام پرې کې ذکر کړي تکالیف د موسی علیہ السلام او دا هغه په کوم باندې چې قوم د فرعون تر راغلي و آیت نمبر 129 پوری وکال الملأ اوې سردارانو من قومي فرعون د قوم د فرعون اته زر موسی وقومه آیاته پرې د موسی او د قوم ليفسدو فی الارض جه فساد کې په ځمکه کې دا غٹیم که لڑا خوارشول قومبا تی خداسی ازاد دی پری خدا وی ازارکا و آلیہ تک دے پریدی تا اوستا خدایان دے نستا منی نستا دا آلیہو تا هم پریدی اوستا آلیہو پریدی فیرون بی پخپلا هم د غا عبادت کو ادائیوی جزت سازو ربیم نلوی کمکل فدق زیکیون دیم مطلب دا ویزرکا پریدی دا و آلیہ تاکا استا خدایان استا آلیہ چکم تا مقرر کردی نیم تفسیر کاسمی اغا مانا کئی قوضا تاکا ویزرکا و آلیہ تاکا تا ام نمانی و آلیہ تاکا استا کازیان ام نمانی گورو استا دا کازیان افیسلہ نمانی نیم استا ججان نمانی نیم قالا نو اوی فران سنو قطل ابناهم زرده چمونگ با او اجنو زامند دا وَنَسْتَحِى نِسَاءَهُمْ ژوندۍ په پریدو زنانه دای او انا فوقهم قاهرون موږ یو د دې د پاسه زورور وی دې مان نه خبر وی قال موسی لقومه وی موسی السلام خبر قوم دا ان الله استعينوا بالله اندا دغه وای په الله باندې او صبروا لك شيء یعنی د الله نه او صبروا لك شيء ان الارض ی کینان اسما کدا الله لاس کدا نذر فرعون پلاس کین دا ملک او اقتدار الله پلاس کین ګور دی تو یکلک ایمان ینین فرعون ډیر مضبوطو لهکرې مضبوطی خدای موسی علی السلام به ایمان نو مضبوط نو یزما کدا الله دا یوری صحاور کایه میشاه او چال رجو غاڑی نن یبادی تخبلبن نګانونا والاکبۃ <سؤال> للمتقین او خان دامن پرېزګارو دی دا غیله تسلی ور کای پرې دای سړ حکومت دی دی ناخد الله هو د دې جلال داسما کور کینو ور کینو وها پدی باندې د دغه کول کیاس کول چې د باخرهتم کیسه وی دا غلطه لهی خان جام نه پریزګار پر او د پریزګاری کې پیدا کین قالو نو دې او سینا مونږه تکلیفونه را کړي شوی دي من قبل ان داتی انا مخک حضرت لولستانه مونږه تا من بعد ما جهتنا او رسد رات لولستانه مونږه تا ادم متنبه ذکر کوي علما یو خدادا کله یوتی خیر دیں. مونگا دی موږ باندې پروا نه شته موږ خاصه تکلیفونه سره عادت یو کته وینم تکلیفونه او کنا وینم تکلیفونه خدوم را ده کترالي دا مسله وکړه نو موږ به په دې تکلیفونه صبر کوو موږ له اجر او ثوابي مطلب دا دي چې دې بي صبري وکړه وي موسی استاد راتونو موږ ته خیر ملو شو او مخکي تکلیفونه او تکلیفونه دي قالانو وي موسی السلام اذا ربکم می زی درفساسو ان یهل قادوکم جهلاک بقي دشمن ساسو سلاسو ویسخلفکم فی الارض وابات بقي تاسو پدیز مګه کی و انذرانو بغوری کیف تماملون ت تاسو بسنګا ملک وای ولکد اخذنا آل فرعون دا دریم مقام تراات نمبر 173 پوری پڑھی کی ذکر کین امداد ده الله رب العزت بن اسرایل سرا قال <سؤال> رب ليذ قد خل <سؤال> کو عذاب راولګه بني اسرائيل <سؤال> اخلاص کړو ولا كلا خزنا على فرعون مغني وليو فرعونيان بسنينه په كهات سالي ونا سمنا سمراتي وكمودميو لعلهم يذكرون دې بهاره جنسياب قبول کين وفائذا جاءتهم الحسنات كلا چې بدوي تراله سه خوشالي قالو نديبي و لنا هذه دا خو موږ لرا دکنن يا لنا هذه دا خو زمونږ حق به موږ د دې حقداري ان تو به هم ص یاتون کو بِمُوسَى ددي ت د لیفه مُوسَى یرو ب موسام ما سپې رواللی ګړه د مثال السلام او دغ هغه چا چې د د سره الله خبردار ان نهما توهم ددی سپې رواللی مقرر دی په ک نه پوهږي و کاو اودی ته ووي آګه چې تارات ټکړې دي موږ دا باغې سره مې نه آیات نو سموجې زینا لټسهرنا بها دې لپاره چې تی جادو کې پم با موږ باغې سره فما نحن لك بالمؤمنين مې موږ پتاه مې ایمان راړون کې یا ساده ګره کته سجادو ما دو ګلې موږ دا نمنوي دا سدا خو جادو دی هاي سوت معجزي وای ر ف ارسلنا عليه المتوفانا راولې ګم پدای وای توفان دا مانه دا ته سيلي باران اترځي مسلسل بدی بارانو وريده به وريده به وريده به اړو دريدنه او د دې کورونو توبه وردان نشوي اود موسى عليه السلام چې ګمبلګرو بني اسرائيلو دا یې کورونو تنتلی تر دې چې دې تان شو موسى عليه السلام په موږ له الله نه کار وکه چې دا لری شې موږ به ایمان راړو نو چې دا عذاب لری شو نو و به راختلې زم کې مشین ګراو خاطه ملک شینشه نو دای بیاوی ځکه له دا څخه آزاد فونو دا وګوره ملک مزیدار ملک نو بیای یې سر کښې شو روکړه نو ول جرادا راولې ګم پدایوانی مولخان بیا یې مولخان مسللت کړو چې شینګي ولو خړل کپړي ولو خړلې د کورونو برګي ولو خړلې ارسي ول خوراک شروع کړو بیا دای چې مینا چورو کو موسی علی السلام ته یو چې موسی علی السلام اغا عذاب تلرشا حوارالا ملخان طول در یاب توقر دول بیا پرا حتشوا صواخ بعد دي بیا تر کشی شورو کرنا او اده هر عذاب تر منده و پنزل سرده یو عذاب چه بلرشن پده پنزل سرده که بده ده بدل شو داس بخند قوم بیا بنا فرمانی شو شوا نبیا پا دویم دل په مقدرم دل بانه والقمالا سپاگیم پی مسلط لی ارسلنا علیهم القمالا مونگ پرا سو کوئی اس پہ کیتے مراد نہیں ہدایت انسانانو کی کی گئی سو کوئی اس پہ تے مراد نہیں جے پھصلو بلا رگو کی گئی ہا سو کوئی کو نہیں تے نہ مراد دی جے ساروو وہ لگی بعض علماء ایت دا درے والا تے شامل نہیں پھسرونو کی اس پہ گیو شوے بلا رگو پسامانو کی گونو شول ہا پسارو کوئی ولا گیدل ارس باندھے خوراک شروع شو وڑگے وڑگے مخلوق پہ اللہ مسلت تو تیبزان لسارونا گڑول خوانو بیزان لسارونا گڑول ہا لگی ابو فخرو با بیزانونا گڑول او هغه بچی دن دروازو کې وزن له تر کړن نن لګیا او کړ نه را کړ را تر رازی به او کمی دانی چې به جام کړي ا دانی به ولا خورلی بیا تم شو یو داسه مصیبت ته بیا رااله وې دومره سپگی به مصله چوي جخله به کولا ولا غلي دوبه نن کیلي او کو د کېدلبا نو پوزي دبه اتلی بیا بهرحال تم شوتې موسی عليه السلام صحابيار عالمین ته و کو وې سوال را اوس بهستا مسلو منو نو وظفاع دعه چنده بیا په دې چنده عذاب مسللت شو بس چنده خې یو چنده خې ارس کې چنده خې پور کې چنده خې بهار چنده خې چې خبره به کولا نو په دې سر به ولا را و دنګل او خلیته به ولا ټوب کوټه کټوي به به نو چې سر به تلری کو غربته به دنګل ار یو سیز کې چنده خو چنده ها د الله عذاب تینا غردای ترسی بیا چې دا تلری شو او یو بیا پیوی نه مسللت شو ارس د ویني شروع شو د دای د کویان اوبا هغه الله بينا کړه کلا بوینا د لاندي بوبوي چې دوی وسکل راغست یا هغه بوینا شون تر دې پرې د پندای شه القران مه مولا ته تفسیر هلمانی ته امام قرطبی او د تفسیر رازی په حوالہ ذکر کړي تفسیر کبیر د امام علازی رحم الله وہی د درو وال یو سړی دا بنی اسرائیلنا وبخلخ لك واچول وبوبوي ته د خلې ته به اړولې په لاربت الله بذال العذاب و آیات مفصلات مخی وجلاجلا وجلاجلا دم 19 یو عذاب بلری چې نه 15 سره دی په لګراه تا و دې به پای کې سر کې شو روکړم فستکبرونو ای تکبروک وقانو قوم مجرمین و دې قوم مجرمان ور د عذاب مسللتین چندخین او کدا د دې زمانې د انګریس کوم مې دې به شو کورې څېجو خو یار چړیا مونږ اور پسی کړم هرا آي جده نو پکوڑے دي بافي من د پکوڑے ميو ملګري بهر تلو پکوړي واغستي چا کيده چې په ما ته څه بدوي چې شه باجبه نه پوي دي منډک پکوڑے مې آي حضر درم جزر در وې چې ما چې واغستي داسې کولاو کړنه حق زای کې وا خو یو ګرځول شي بیا چا به رايې چې ганда پولیس کوم زمون د زمانه هغه بيدین انگریزان چاری یو شیخ لري ماران دای خوري لړمانان دای خوري چندافان دای خوري سپیدای خوري اتراپ چې د سړی الټا شونه عادت کسم هاه زمون نه خاله ته ملک توراتین وی له خوش قسمت او اطمنه ولکې نه ما سف یو راغی استادې نماز بیت دعا وکړه چې خدای انګلند ته بو ما خدای دې ما کې تور رسومې انګلند کې به مال ته به حجو کیه واپس برشه د انګلند تلل دا اول ایمان به نره دیلتا با پریدیا بیا بتش را زید ایماننا و کانو کو من فستک برونو تکبریو کو قو. و کانو کو مجرمین او دیو کوم مجرمان تکبریو کو وره خوراکی چندخی خلاکی بیچی دنو سپکی گرزیدی دی تکبر کو تکبر همیشد پار رزیل و زلیل و کم کنی قو. و لما و کالی مر رجو هر کل چه براغی پا دی بانی آزاب ندی با فریاد شرو که یا موسی موسی علیہ السلام او دلنا دعا وغوړل زموږ په اړه رب کا د خپل ربنه بما په سبب د یحداین دکا چې الله وعده کړې ده تاسو را ته لیږي تاسو اول به قبلم دې رجل قوم خو ته په دغه لامه موسی علیہ السلام ته حاکړي او په زو دلیاړو نو بن اسرایلو کنا وختانو کې مصنص بوې دا غېشتې لا ایم گاجب تا کتل رجا کپلری کې زموږ نه دا عذاب پدواخ په لې سره دوا دی وکړه دا تکلیف لريشه لانو میناننا لگا ممبئی مان راو پتا باندې ولنور سلنما کا بني اسرائیل او بلیګو تاسو باندې اسرائیل چې کله بسڑی تکلیفې کنه دې وړې سوال فلم ما کشفنا انهم الرجا ما سايو قصرق وي دې در تکلیف زه را تا او کدا تکلیف ضمان لريشه کان دوی دومره سبادر کم شي مې کو تکلیف لري دي دغه دین کې او چخلیلی سرالن او خوویی فلم ما کشفنا انهم الرجا ارکل چلرک مونگ دا دین آزاب الاجر انتر یوین ایتی هم بالغوچ دی رسیدون کی وقی تا ازاو میان گو سونده وقت بدی ما تکلوا دا فان تکمنا منهم الله یدی فوانو شو پیشاگو فان تکمنا منهم مونگ بدلو آغا صد دین فا اگر اکنام نمونگ آغا بس طول می پیوزلی و تو قردول انام گذبوا بیااتنا زګی دین نسبت د روح کولو د مغایتونتا وکانو انهم مها غافلین او دیدا غنه غافلا معنا دا په زور زان غافلا کړو او اورس نلق غافلین متغافلین معنا یو خو غافلی کنه یو متغافلین متغافل معنا په زور زان غافلا کونبین دی غافلا نو دین او در رسېدل او بیان او تشو په زور زان غافلا کړو او رسنا القوم اللذین او کدو کسی غافلشن بی پی اعتراض را دی که غافل لکو عذاب نئی نو پا زور زین غافل که اونکی بی پروحی که اونکی او رسنا القوم اللذین مم میراس که ورکڑا حقی قومتا کانو یستدعفونا چی دی کمزوری گنلشیو سمول میراس که ورکڑا مشارق الارد و مغار باها مشرکونا و مغربونا دزمکی مشرکونا دزمکی و مغربونا دزمکی التي بها باركنا بها ثم بركاته جلوه بدی کې مراد دزمکه نه یا ملک شام دی او یا مصر دی په اکثر علماء شام ذکر کوي او حسن کلام کې عبد سے سیبوي اغاز مکړه کله فرات فراتنا تر بحر کلزم پورې و او څو کومې د ځوړې ولور کړو و تمت کا او مغارب او مشارق دا کنایه ده په پورا ہا. حاکیمیت و ده پورا ملکیت نه د ده ملک د مشرک نه تر مغرب پورې طول دنیا نه که ده کم ملکی ولو ورکڑوز با دی با یو پولی نو احل تر بلی پولی پوری ده دی سر اکتدار که سوک شریک نه وات امت کلمه تو رب بک الحسنه پورشوه کلمه ده رب سا خیسته او کلمه او کم از کلمه و صورت قصص انزم و اشوکم آیت که زکرده بیا الله اللہ وعده کلو ونو ونوریدو انمون ناللزی نستو ضعفو منگ دا اراده کلو جب کمزور احسانو کو الله اللہ رب و لیزتو یا وعده می پورکڑان وطمت کلمت ربک الحسنہ خستوش آغا بہتر وطمت پورشوان کلمت ربک کلمہ و فیصلہ درب سا الحسنہ خست کلمہ خست فیصلہ حلا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیلو بما ما صبرو پا سبب د صبر ددائیم په دممرنا معکاننافرونو سباړهمونغا چې جوړول فرون په کو قومم داغه عماکانو یاری شوغاغا چېد او ه باښونه چېدي اچولو په چتونو باندې او په سفرو باندې بګلی د فرون باغونه دغهټله لتهبا شوو پهجااز نه به بنی اسرائیل بابحره دی و نه څلورم نکام په دی کې کم زورتیا دا چېدي د بنی اسرائیل لزی کوي وجاوزنا به بنی سر الببحه پورې سلمونږ بنی سریل په دراببه په اتاللهقومین دد تیل شو حالله په یو داسې کوم یا کوفونه چې بندې کوله الاس نامملله هم د خپلو بتانو د شکلونو قالو نود یا موسا مثالله سلامه ااجاللهنا مقرر ک زمونږ د پاره العلان یو العلله کمالله څنګه چې ددی خدایان د خدایانو پهشانې مونګم بیاو جوړ ک قالن او موسی السلام انکم قوم تجهلون تاسو یوداس قومي چې جاهلت خبر کوي جاهلت کوي کوم اخلاص چا کړی او ګورېسته ان هؤلاء کنن داخلك مطبرن هلاك بکلې شي ما هغه هم فيه چې له مشغول په بندګۍ داغي کې کنه د دی دا, دا خدایانو څلګه زمانہ بعد با د موحدین په لاس الله د ټول تبا کې وي نا دا آلحان دی و باطلن و برباد دی ما کانو یعملون اغچ دی کم عملون اکی و اید دا دی دا برباد دی د آلحان سا زمانا باد حلاکی دن کی و ایتا سا دی دا گوره پریده یوی سا دیوی قالا اوی موسیٰ علی السلام اغیر اللہ اعیب غیر دا اللہ نا ابغیکم الہان زا اولادم سا سدپارا الہ بل الہ دا لولادم سوا دا اللہ نا بل فہو فضلکم علی العالم او دی الله غره کړي ایتاسو به حل کو د خپل زما نه واذن من ال فرونا کله چې خلاصیدر کوم تاسو له کوم فرونا چې سومونکم جرا سو ایتاسو داسو سو العذاب سخت عذاب یقتلونا ابناکم حلالو للزمان تاسو ويستحيون نساکم جند پر خدیس تاسو زنان ففي ذالکم بلاء من ربکما عظیم فدیک امتحانو پتاسو یا بلاء انامو پتاسو میر ربی کوم سا سود ربی طرف نادر جات লই مطلب دا د انعامات در باندې الله وی ما وکلو او اوس تاسو د موسی علیہ السلام نه مطالبه کوي چې موږ له دې خلکو غو نه خدای جوړکا بواب ادمه موسی 30 لیلتن د کی اشاره دیتا چې ایمان پښتگی راځي په اوریدو د کتاب دا الله رب العزت بواب ادمه موسی منګ واده وکړه د موسی عليه السلام سره په انځم مقام تر 154 پورې په دې کې ذکر کړي اول ملاقات د موسی عليه السلام په اړه د کتاب ورکولم کله چې دوی پا من شو ترون لړ تداشو نو بیا موسی عليه السلام دوی اوس موږ کتاب پکار کار واده نام موسی موږ واده وکړه موسی عليه السلام 30 ليله تن دیر شوشبو چې دیرش پی برابرې کوی تور کې دیرش پی کای اوستا استا بدرش را زیرو جاي بیا کتاب ملا ویږي او اتممناھا مونږه پورا کړی دا دیرش بیا چرن بلا سو سرا فتممي کا تربيح او را شا مقرره مودا غرب دد 40 ليله چې صالح شي صالح تشبيب مقرره مودا علاوه دېو درس شپې وکاين او دا الله په علم کې و چې دا به صالح تيږي داغه صالح لمبه دیر شوې بیا الله پلسو پلس سره مې سلیث پورا کئ سم مطلب هغه وم ده مطلب چې اصل له الله رب ولادت اراده ده سلیث تورزوه الله ته پدوه چې سلیث راځي بي خو څنګه به سلیث کیږي نو ظاهري کې نو ويري موسی عليه السلام ته دیرشټي ویلي او دابیا پلس څنګه پورا شي هله موسی عليه السلام بیرشره وروجا بیرشره زیبات موسی عليه السلام مې ولګې دو مسواکی وکړه نو دخلین الله الا سر ذی نوریونی ساته دک بوئې دی بیا په خلکې پیداشې وئ دغه د اذم اړه خو اشرف علی ثانی رحم الله بیان القرآن کې وایي دا خبره چارچا کړي د لوی لوی مفسرینو کړي دی بیرو مفسرینو وی کړي دا خو به سند خبره ده اصل خبره ده وې وجد ده چې د ورځې دار د خلې چې کم بوئ دی الله واخ دی وې دا د خلې د نه دی چې ګینی بشمړې دی یو سړی کړي یې دا د خلنه پاتېږي پیاو نو خورللی دی اوګم فړللی داو باغا ټیم کې چټنيم خورللی دا او ټولر چې خپل کولا وای نو دوګا د اخوات نه تعال وای راځي دا وای دین نه نه مرادو یی پښوونی کې نسوارا جوړی دی به خلنه د پاکه کړي سیګریټس کې لیدي دا کنه نه مرادو د دینه مراد هغه چې خپل دی پاکه را ولته میډه ته شلا دا هغه میډنه چې کم بڑا سر اوزی دا غنه جوړیږي نو هغه بوینده الله وخت دی هغه په خوښي سره په کول وی اصل مطلب دا یہ دیش رازی پس موسی علیہ السلام روجا ما تکلا کو جای کړه نو کی ډډه کښه نو کتاب ولور کړه شو ویلس راز نور یونی ساتي بیا دا بوې پیدا شي ویسل خبره وی دا دا اغه بوې چې د الله وخت وی دا اغه بوې چې هغه په خالی والده مېده پیدا کیږي نو میده خالی نه بلکې ډډه کښه نو بیا الله رب العزت توته وی چې لسر درود نور سا وکاله موسی او موسی علیہ السلام له اخیې خپل ورته هارون هارون علیہ اغلب مینه ما خلیفہ شفیقومی په کوم زمما کې وا اصله ودیسلا کوا ولا تتبی تاب یانی مگا سبیل المفسدين دلاره فساد یانو ولما جا موسی لمی کاتلا هرګل چراغ موسی علی السلام با مقرر نیټه زمونګه یاد پاره د ملاقات زمونګه وکلمه ربو خبرو کله دا سره رب دد قالن او موسی علی السلام رب زما ارنیمه تا و خیاق بلزان ان در الیک چ دو گرم تا تھا قالن او یل رب لذت لن ترانی تمانی شلی دے والا کین ان لیکن او قر او دی غرتان فین استقر مکانه کدٹنگ بات از بخلزای ف سوف ترانی نزر دے چ تمام او وی نی فلما تجلا ربه هر گل چ تجلی وکڑا رب د لیل جبل غرتہ غرت خپل نور کارک یا لهو دکن ویگردو حوار دزمکی سرا زرا زرا اخر موسیٰ سوایی کا ریو تو موسیٰ علیہ السلام بے اوشا موسیٰ علیہ السلام با نبی اوشی رالا فلما افاکا هر کلچ پا ہوشا قالن اوی موسیٰ علیہ السلام سبحانہ کا پاکی د تالا ری اللہ تب تویلے کا ما توبو تو با سمتاتا فانا اول المؤمنین زیم اول دم اومنانونا زیم دا اول دم اومنانونا سمت لبو امامِ کرتبی رحم و اللہ دارانگی در منصور کی امام سویتی رحم و اللہ ذکر کہیں چا تبا دنیا باندنشی تبا دنیا کی دنیا دلے کی گئی تا دنیا کی سوگنشی لی دلے دا کسی جباز خلق کہیں افلا انکی کامل دا اللہ سارا ملاقات سوی دے دا دروغ دی دا غلط دا مسالح السلام وزا اول ایمان راڑن کے ام چې الله دنیا کی تا سوگنشی لی حالله اوویل الله رببولی زاتیا موسااح مساالله سلامه ان صفتو کا تم غه کړی النا سې پ خلکو پ ررسالاتې په بیغه خبل په بقلامې په کله خبري کي دي پ غمبرې له کړی د په خوونه عملو کا معاطتوک په کې تک چېما کړی دی په کومې نهشاکرین او شا د شکر غزاروونه پهکتب نه لغو ف منگلیکلو د د د د لپاره پدی تختو کی من کل شی ایم موعظتان د هاریو ضروری سیس نام موعظتان دلیل التوحید پدی تختو کی د الله په وحدانیت او توحید باندې چې کومه ضروری خبره دا غوې د اثبات لپاره وی الله یو غو تا مالک کلی او تفصیلا و ظاحتو لکل شی د هاری ضروری خبره د دین فخذها عملو کا پدی باندې په قوت بن بمزبوطیا سره و امر حکم کا اخبل کوم دا کہ اخذو بہ احسن ها کہ د دې ملک په خسته دری کې راغی س اوری کوم دار الفاسقین زرد چذبو خم دا ستا ملک د فسادیانو ملک د فاسقانو شابلی الله رحمه الله فرمایي چې کورونا د فرعونانو با قران کله شبی ونیته مطلب دا دی چې زبردته توخم هغه کورونا د فاسقانو هم جام بيدایي کورګه سوق نه مري نو ای زبردته د فاسکانو کورنوښیم مطلبدي واام کوم ک خصو د اخې د قوم د وواا چې د دی, دی کې تا پاغهښستهو احکاتو د عملو کېوری کوم دافااس ک نه زردي چې د بویم تاسو د ملک د فسیکانو یعنی د هغویغ ملک باندې به تاسو غلهه در کوم واپس به باغ طببوسمه او س صرفان آیاله نه زر دی چې د بهواړم د خپلو تونو نه هغهه خلک یا تب برونه چې تکب بر کوی به بغیر اللہ کے پناہ جائزہ ترکا و این یراو کل آیت که اوینی دی هر کسم موجزہ لا یؤمن بهانو بیانو ایمان نراری پاغین و این یراو سبیل الرشد که اوینی لارد حدایت لا یتخیزو سبیلا ننیسیاغی لار سبیل لار و این یراو سبیل الغی اوی که اوینی لارد گمراہی یتخیزو سبیلا نیسیاغی لار لار اللہو اید تکبر کونکو دا نخدا چدہ حدایت لار و تخکار باغي بلان دي هاغه گمراهي لار چوت اخدار شو غنا نو دو خپل دو پردای او بیاغه طرف تاور منډ ده هدایت دار قران دا نو قران لا ناراضين ده هدایت لار اتبا او سنت د نبي عليه الصلاة والسلام دا عالم دا عالم به طالب او د یونیک انسان غو شکل نه جوړي هو ايرو سبيل الغي ده گمراهي لار کولیا يتخذو سبیلا نسيا غلر لار تي وي باغې که کله چا پینټ شټو نو چې ګمرنګي به شو بازار کې به ګرځي اڅه به سن لگوري کباغې کې له چا ګیرا وخوا شو چې څنګه یې چا ته فرینچ کاټوي چا ته سوې ګيري سره دا ټو کې شروع کړی چا به چې دنو دی دی کبري خودي مازنه به کاټګړی نو چا به چا پیرانه کاټګړی دی مستي به کبري خودي چا به سره بل سي جلګړي بخدای یې جنو کا مخره ده دا غیر ټول غټګړې خداسه پریخودې ده پری ځنابان یو پټای داسې پریخودې ده او دا بری ته هم ټول للا دې یو نری تارې داسې سره لا ګولې وي او خدای یې کینو کتابوي کینو ته تسپین وایته چا تیر سره اچولې ده که څه لګیدو دا تور پړې جوړ دوا چی او يرو سبیل الغی اتخذون سبیلا چا تدابې په ټی وی کې لیدلای نو چې ووینی دا لارته ګمراهینو نسیا غی لار لارو چې پای کې سوین نو باغ طرف روان دي پای کې بیاو بخوا ده چا ته هارونی د بیا دغاړی تهه چولي لا کټین لاغاړی ته لکټ پروي په لاس کې بنګړی مخکې به ښو بنګړی چی اوس و یا را او سله غ یا تخیظو سبیله کبیې لالار دګمي نوسیغې لره لاره ځال ک بیا نام دا په دی وجه کس ضبو بیا یادې نه چې دی نسبد د روکړو او دغې نهغاافله د الله د تونونه خاافلی نه بیا به کله شادوګو پسدي کله به خیمدیرهو پسي وال ین نهکه آ نه چې نسبت د درروغو که زمون تونو ته پهلی کایلاختو ملاقات د داخلت ته حت آملو هم بربات شو عملونه دد حالی یوج زونهله بد ل شي ووررکی ما ما یعملون مگر دا هغې دی بکم عملونه کول وته خذه کومو موسا من بعدې اونی و کوم د مثالله روستو دتلو د موسی عليه السلام نه کوي تورته من حلیم د کالو وحبلنا ای جلنصری یا نسری تی جوړ کو جسد ان جوسی والا له خوارن جدل رايو اوازو نیو आवाज ګه کاو دا اواز څنګه ګو لیا خدا خدای دی شیطان او تد نشو او اسنه کول بعض علماء ذکر کوي چې داسې سوري بګبره هديو کتابي که به حوالہ دا یو اواز بته کیدو اوسو کوی چې نه دا اسو کې الله امتحانن یو اواز واچو دا د دې لپاره یو فتنه یو امتحان وله چې وځاله دی د دې قدرت د الله تعالی تنګوري چې د فرعون په کومه طریقه بچ کړای بریاب کې د لنګ لاري پیدا کړي او اق کدریاب کې اغ لاري د فرعون ده لاکف زیر یو ستاسو تاسو قسم ما ځهای لنارزي چې اختیار د چا دی د عبادت لا یو شوق دی نو ځکه ول الله رب العزت په دې او आवाज پیدا کړم علم یرا او آیاتین یو आवाज دا دی سر نه خونکولی علم یرو آیا دی نگوری انہو لا یکلمو چې چه دیخو خبری نکی دی سره ولا یادیم سبیلا او نخی دی تلار اتخذو دی نیول وقل رب خدای توب وکانو ظالمین او دی ظالمان فلم ما سکتا فی عیدیهم هر کلا چه اغرزو لش دا دی اولان دی در هر کله چه اغرزو لش دا اسخه دا دی اولان دی فی عیدیهم یا ولن مارکلا سقط في ایدهم چه دی په ایمان کڑے شپه خپل کار و او دی اولدا دا خبر انهم قد ذلوا چلیګم راشوینی موسی علیہ السلام چاغه ساو سوده ویدا مغه خدای وی نو دی بو جو رو ایمون روګم راشینو نبی ادا وی الا الا یرحمنا ربنا کرحمنکی بمږم رب و یغفر لنا او بخنونی کی موندا د کوونونه نه من خایرې شوبهمونږ د طیانونهلم ماره جا موسا هر کله چې رااب موثال السلام علاکو می کووم خبل ته غزبانن غساه اسهنو غمجن قاله او مثال سلام دې سما ډیربد دغشي خلف تممونې چې زما خلی فکړي یعنی تاسو کړړی دی رو زانه اوعاجلته امره رې ایا تاسو تلوار وکړه په حکم د خپل رب مانا دات چې الله رب ال عزت هغه تلم کتاب رسول عبادت به زما کوئی پکما طریقہ به کوئی هغه کتاب لا نور هغه تاسو د عبادت شروع کوي تلوار موکلا فالکل الواحه کې خو دي تختای واخذ به راس یې ویني وسر د خپل رور کې اجر له الهی چراخ کې ځان تا رور د سر نو نیو قال ابنا وما او د دې چې ازیا د مردمه ان نکو مستدافونی د کوم زه کم زوره کړوم کم زورې وګنلم و کادو او نزیود ی تلونهې چې وجلوي دا ما منی کړي دي او دومره می مننی کړي دي چې دما خبره په دوه بده وول کې د چې قریبه به چې ځې وجله ما سیانه ده کړی د فلا تشیت بیاعاد نه خوشحاله په ما بندې دشمنان ولا تجالې مالقوم ظالی من مګر د ما د ظالمانو کوم سره. نو قوم ظالم سره میوځه کوه مانا دادا اغاینه میمګه نه ګوره سستی می نه دا کړي قال ان او موسی السلام رب اغفر لي از ماربا بخنو کی ماتا ولیاخیو ور اور زماتا و ادخلنا في رحمتك غنکوم بخبل محرابانه کی و ان دارحمر رحمین تیډر رحم, ان رحم ان کو انکه دو ټولو رحم کوونکو نا ان الذين اتخذوا الليل يكننا غسان چوینه وسلره په خدای توب سینالهم غضب من ربهم زرد جو رسی دیتا غزب د طرف د رب د دینا و زلطن فی الحیات الدنیا او رسوائی پا دی جوان لکی فکزالک نجزی المفترین دو اسمون سداور کو دروق ترون کلا پا اللہ واللزین آملو السیئات او آقا سانچا ملون اکرنا کارا سم تابو بی بیع توبو و بی سارا اگر من بعدها پس دینا و آمنو او ایمان را, را ان ربك من بعده غفور رحيم بشخص ضرب پس دې دې د بخون کې مهربان ولما سكت موسى الغضب هر کله چې لړل د موسى عليه السلام نغس هر کله چې موسى عليه السلام نغس لړا اخذل الواحه روايه غستي تختي ګور دې دې کوم ال الواحه معرفه له برين دې کړ کړې ال الواحه دولہ ماری دی او دغه نه وی قاعده دا, دا, دا چې کلم معرفه تکرار پکراشي او معات چیروږه د معرفه نوسانی عین اولای نو دا, دا خبره چې بعضو کړه چې موسی علی سلام د غسینا تختې وګرځول هغه مات شي دا دروغ وایي موسی علی سلام دره به ادا بخنو چې تختې به ګرځول الکل الواحه کی خود هغه تختې او چې بیا در هغه ستوټینشن به راغستې اکه تختې وګوره خراب شي پک نه روغی تختائر الله قسم وفي نسختها ده هرې په لیک کې هدانه هدایاتو ورحمتون ورحمه للذین باردها وکسانو هم لربهم يرعبون چې لید خبر ربنه یره ارحاب ارهاب اغیر توچ يرهم او سرط مومن وخت دار موسی قام هو صبین رجلا بذینش بقم مقام دوا کی یوصل تشفیتم پوری دې کې دیم میکد دبار د موسی علیه السلام او سلام له او با غزا یې د بنی اسرائیل باندې او اوبعد موسی علی السلام دعا کوي دل وختاره موسی قومه غره کړ موسی علی السلام نخبل قومنا 70 رجلا اويسړی لمی کا دناد پاره د ملاقات زمونږه د پاره د مقرر وخت زمونږه داولی وی کله جدی د صې عبادت که کو موسی علی السلام تختیره وړي دې د صې عبادت او کو نو موسی علی السلام چرغه خبرې وکړي د خپل شو وې زمونږه توبې صورت بسې مثال سلام یاکسه د ځان سره وغستل د کوم مشرران دولس خاندان نه شپپې شپاک تې غور کړه په هغه دوی تی دو نه بیا پریښو ځکه هغسی جدونو په کې خطابدارو مخکې نه د مثالله سلام تابیدارون بد هغوی غوب اس الله تهده و د ځان سره بوتلو او دا دوه کومو غور ې معده کې چې تتسکیتې ر شو کاله راجلې منلهځنه نه ا عملله عليه ما بهر حال د وی چې بوتل سه بوتلو ولما ذکر کې یا خو دې له بوتلو چې ال دقی د خپل قوم ممایندګی وکې توبه وباسې او باځي وي دې له تلوي چې دوه به طریقې ځکې کړه چې د ایلال موسی السلام تو سلام سره الله خبره وکړي طریقه د توبه او توخلا او دا یو تو وین چې بری کتاب باندې عمل کوي نو دای موسی علیہ السلام سره چې الله کم کلامو کو غوي وريده خو دوی هم خو نه منوي نوبالا مانو چې الله ښه راغوینو او الله رب ال عزت د طرفه په عذاب راغی او ټول مړ شول او ای فلما اخذتهم الرجفه هر جګونی ول دی زلزلې قال انه وي موسی عليه السلام مرګ ته راغی مړ شول او ای موسی عليه السلام ربي زعماربا لو شيتا قدا غختوي اهلکتهم نتابدي هلاک کلو من قبل مخذ الدين او ایایا او زهمها هته لیکونه آیات هلاکای مونګه بما پس سبب داغي تالا صفاو منا کله دا کار پک کمکل زمنګنا ان هيا نددا الا فتنه دو گا مگر امتحان استا تو ذل بها من تشاو فختا کې بدی سره چال را جستا خو هي فتهبي من تشاو تهدات کې چال را جستا خو هي انت ولينا تی مددګار زمنګا تخبر لنا نو بخنو کمنګا ور همنا رحمګا بمنګا انت تی ډیر بهتر بخن کو او در رحم کوونکو وكتب لنا في هذه الدنيا حسناتا ولي کژمن په پاره په دې دنیا کې حالت او فل الاخرته او په اخرت کې هغه سناتن کي حساب بدلا او فل الاخرتي او په اخرت, آخرت هم حساب بدلا انا هدنا اليكا مونږ را ګرځو تا ته کاله او يل ربل ذات عذاب اذا ما عذاب او صيب جو غالم ورحمتي او ما رحمت تو سيات كل شين فراخذ هر يوسيستا زر د چ زبا خاص ګمدار رحمت للذین اضر دعوی کسانو یتقون اچ یریګید الله نا و یتوون الزکات اور کای زکات کسان هم بیااتنا یؤمنون چ دې زمون باطنو ایمان راډی الذین کسان مز مز کی تذکیرا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الذین کسان یتبعون الرسول کتاب داری کی دا پیغمبران نبی یا داسې پیغمبر چې د اوچت مقام خاون دی هل عاممی هغه پیغمبر چند بړه د دنیا کې استاد نلهزی هغه پیغمبره یاجبدونونه چې د ایمومی غ له مکتوبن لیکه شو د د څخه دی کې مطلب صدي پهنی سریلو د ستاسو پلاانو دعاه کړی وه چې ووب لنا في حاض دنیا حه دغ حه به تاسو ته څنګه میلاویږي په د پیغمبر ایمان راړ حه بهته میلا شي. چېین دای مومیغ لاه مکتوب بندې کله شوي هم دی څخه چېته راول اننجیلله توراتته اننجیل کې یا امرو هم حکم کوي د ایتاببل معروفی پې کو په ی نه اومانلمن کار اومره کو د د ناارواونه په یو هللو له همته یباتې حال ل د د پاره پااک چېزونه چې کمدای باندې زچن بندو په یو هرې مععلممل او بندې په باندې پلیسیزونه حرام په پلی چېزونه په هوکم داله رببول زتون. زوان هم لې کوې دد نه اس هم تر نه حکونهول اغالله التي او غ سخت صداگانانې كان تعالم چې مکارهې پهدبانې ف نه منبي د کسان چمانې راړ په د پ غمبره ه ضررو د دمل ګړتیا وکړهونه سرو ددیم دا وړو ت به نه ل او تا به دا اکړه دهغې نه او دغې ره اولای غهم المفلحون دا قسان هم دې کامیاب کله دوه پیغمبر دا اخره کې دا بمزمز کې خطاب دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دوه یا ایه الناس خلکو انی رسول الله الیکم زم پیغمبر د الله تاسو ته یمیان توله دا, دا الزی دغه غزاد د طرفه لهو ملک السماوات والارض چې دلردا با چې دا, دا اسمانونو د زمکو لا اله الا نشتلاك işte دفع like